Shaduna la ilaha illa allah wahdehu la sharika lahu washaduna muhammeden abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Zullvade falandalim itakon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahuna falandalom pritifale dhe ndim kërkoj salavat dhe selam mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa anulehi salatu wassalam. Pastaj me shokët e tij, me familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndiq rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gazan, ju vazhdoj të të përmendim në ciklin e lexëratave emrin e radhës të Allahu subhanahu wa taala, duke ndar disa çaste me ë mësimët dhe domethënjet e këtij emri të madh të Allahut te bareke wa taala. ë diskutuam në lexëratën e fundit të këtij cikli emrin Allahu el-Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Emri i radhës, tham se nuk do të kemi ndonjë rrënditje koranore nga se Kur'ani jo është jo është sura sulh alhasr në kor renditje por të do të shkojmë disa prej studimeve të dietaruar ashtu siç kanë renditur emrat e Allahut te bareke tu ta emri i rallës është emri alqahir alqahar alqahir alqahar kor alqahir 2 herë në Kur'an dhe ka ardhur alqahar në forma edhe më shtuar dhe përfortuar këtë emrit diku 6 herë në Kur'an Në ajetet Allahu të bareke Qëka dhe më dhënë El Kahir Edhe El Kahar Djetarë kanë diskutua dhe janë pajtua Se El Kahar është dhe më dhënë të ta përkthejmë Në gjuhën tonë një lojnë poshtje E pa E pa rezistume Kër dikush e për më posht dika Dhe i s'ka mundë si në asë një formë Me rezistu, kësa i thojnë Kaharahu A ne kanë dhënë djetarë të gjuhës El Kahar, El Galebetu O El Ekhidhu Minfauka kanë thonë djetar të gjuhës, kahër i bjenë kur dikush të fiton dhe të kapë dhe të mposhtë prej naltë. Pro gjithë do kush i cili e fiton dikam prej naltë dhe kjoj i cili humbë edhe pëson disfatë është nërta dhe s'ka mundësi me rezistu kjo naltë është kahër apo el kahër. Andaj kanë thonë, thoi në rabotë, e khatë të humë kahëran, i këmë kapë ato kahëran, në kuptimin s'kanë pasë mundësi me merë aqua. Ora përpara kur kanë luftuar, pra, si kanë luftuar, kur kanë luftuar, por çhemu ka shkuë, ë pak para mângjesit dhe i kanë i kanë sulmuar njerëzit, i kanë thon sabahum. Domthon sabah ju ka, ju ka vursul. Andaj nëse ka fitue, dha ata s'kan pas mundësi të rezistojnë se zati njërin, pra, po folën njëri me njëri, ata i, i thot e khattuhum qahran. Pra, s'kan pas mundësi ata asnjë lëvizje më bó. Andaj tods al judge al qahr fi wad' al arabia emri qahr ne gjon arabe apo sie kan perdor arabot domthon er riadatu wat tadhlil os domthon me e, trajtu dhe me stervit dikan derisa te mposhtet kan than per shemb qahara fulan al naqata kan than filani e ka bo qahr devh cka ka ko per qellim devja a përnga natyra jo të gjitha, çish ka thon Peygambëri jon sallallahu alaihi wasallam, në mesin e 100 devëve, a gjejnë një që të ban ajo. Do të thonë, po jetojmë edim nëpër devë të ban. Po jo çdo devë të ban. Jo çdo devë ulët dhe pranon pra me me me, me të kryë shërbim. A dhe ka thon Arabët, filani e ka bëq qahr devën. Çka e ka për qëllim? Domthon e ka ndështrua derisa ajo tani mo i vendoset në shërbim. Kjo është për qëllim emri Allahu te bareke ve taala. ا اوptimi jussori emrit Allahu jalla jalaluhu qahhar qarna alquran qahir ala qahhar qathallahu tbaraka wa tanzala an'am wa huwa alqahir fawqa ibadi wa huwa alhakim alkhabir sura al an'ama ayat al tatmudit Allahu jalla wa huwa alqahir fawqa ibadihi wa huwa alhakim alkhabir jaza shuthallahu jalla niya sura aje 31 wa huwa al qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza allah huwa al qahir çka këtu mbiropt e tij pra është lart rrobian posht dhe ai u dërgon atyre kujdestar melek të cilat ja u horujn njerëzve shpirta gjithashtu ku ardën 6 ajete emri allahul jalal al qahar uh, raporti mes qahar dhe qahir është njësoj sikur ghafir ghafar gafur Ro, është e një të raj, përsta është është formuën në disa emra. Thëtë al Allahu të barë kjo e të në surën e rajt, ajeti 16. Qull hua Allahu khaliku kulli sheyin, wa hua l-wahidu l-kahar. Thua është Allahu kryuës i gjësëndi. Dhe kimi përmenjë, kujti kujtojtë, kipë në kaj me djozijetot, mësë shumë të që kanë dihmonë me kuptu një ajet, apo një hadith, pengamberit tonë sallallahu alai sallam, është kontekstë kontoj se çka do të madhon çka ndodhi para dhe pas këtij teksti. Për shkakun se do të digjësh më thon, si është më më lehtë të më kuptoj në një ajet apo një hadith, i themë, shiko kur ka zbrit, për kan ka zbrit, cili u kaën shkakun që e ka nxit zbritin e kësaj, apo cili u kaën shkakun që pejgamberi jon Sallallahu Alejhi Vesellem e ka thonë një hadith. Ajo tamam ti ta çertson se hadithi ku ku e ka dhënë, nëse nëse e marr në të shkëputme, atëherë për shkakun do të ski mund si më e kuptue ku e ka dashme me me, me Me thanë pejgamberi s.a.w. atë do të thoni. Sheq Allahu te barekehu teala thotë Allahu është krijues i gjithë sendeve. Pra çdo send është nën nën pushtetin Allahu të vëtala, pas e Allahut te barekehu teala. Pastaj thotë wa hu al-wahidul qahhar. Allahu është një vetëm al-qahhar, ky është forma më e shtuar dhe e përforcuar e emrit Allahu Xhelalul Qahir. Gjithashtu ka thënë Allahu Xhelalul në surën Kafir, ajati 15, limanil mulk kullu yom linllahi al-wahid al-qahhar. Që të Allahu te barekehu teala i kujtoj pushtetin i pushteti sot E Allahu vetëm i ai cilëojini qahar. Këtajet ka thon pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, kët fiat, këtajet Allahu e thot ditën e gjykimit. Kur ti mposh kët krijesat, Allahu xhallaj i kap çije tokat, kët gjithçka ka krijuar dhe thot: "Ana al-Malik, ana al-Jabbar." Un jam mbreti, un jam xhobari, kemi përmend. Dhe Allahu xhallaj thot: "Limen al-mulk al-yawm?" I kujt është pushteti sot? Kush ka më përgjigj? Aska kush më përgjit Allahu dhe thot Lillahi El Wahid El Kahar është e Allahut Një Ska përvestina El Kahar Këtë janë ajetët të në drogës Dhe janë disa prej ajetët të tjetë Sa të kanë orë Kjo e mëri Allahu të bari kjo të la Djetarët e muslimale Kërë i kanë në folë Për emën Allahu gjiluale El Kahar Kanë përruve disa prej Do më thaën njëve definiciona Dhe di përmenë me dhisa për e tyre Thot, qahir im në gjeriri, rahmehullah Thot, el mudhellilu El musta'bidu Khalqahu el ali alejhim Thot, qahir im në gjeriri është Ajë cili i mposhët Mudhellil është ajë cili Jo vetëm e mposhë për ja u lë kokën Robit Ja u lë kokën Esl el musta'bid Ajë cili e banë rob dika Ajë cili e ka borë rob Kriesën e ti El ali alejhim dhe është mbita Subhanahu wa ta'ala. Adozi i Ibn, ibn Jarir për këtë arsye ka thënë Allahu ka i Gjallëu i Lartësuar, "Fauqa ibadi." Tamë, po shpëzohemi më sot. Nëse dy njerëz zi rrokën, aca rrohojn, kanë kompleta apo dy palë kanë luftë me njerëzve, apo kries me kri. Themi, nëse njëja ka fituar, themi ka kaharohu, qaharohu. Mirpoq, jo nuk vlen për Allahun te Baraka wa Ta'ala, sepse Allah no, Allahu s'ka rezistencë. Po, Allahu jë lokurën posh dika. Ne i themi mposh në kuptimin më, e ë sa me e kuptu për nërisha Allahot kur kusht nuk i ka rezistu që ajti doje e tani e mposhta, mposhta këtë kët krijes andoj thoti më gjeriri ka thonë Allahot e bari kjojtale kër e ka përmen kjer e mër mbirop, mbirop të ti që mos të të shkoj e mendja se ka fitu dhe ka mposht duke duke pra luftum e në fundë të mujta jo, Allahot u gjeluala i mposhtu robër i të tina pa as një lojë rezistensë nga se s'ka mund si krijesa nay resistu Allah subhanahu wa taala. Thabi ibn Kathir na shpjegimin e emrit Allahu al-Qahir, huwa alladhi khada'at lahu ar-riqab, ati tucilet i jan nenshtruar qafat. Skoll kuptimin kur kush nuk i reziston Allahu, do ta shohim kafirin dhe pabesimtarin se i neshtot Allahu te baraqe وتعالى. Wa dhallat lahu al-jababira, dhun ulur para ti kriminalet, krimlloj. Wa anat lahu al-wujuh, dha ftyrat i andrituar me për ule ka aj, wa kahara kulle shejin, aje ka bo nën kahar, nën postje, gjësën që ka egziston, wa danët lehu l'khalaik, të gjitha kriesat, e prejsin logarim pre Allahu të barëk e vëtara, vë të vadaat li adhamet i gjelali hi, hi vë kibrija hi, të gjitha kriesat ulen dhe vendosën për para malështis dhe shkëllqesis dhe shkëllqesis dhe shkëllqesis. Kibiria sallallahu te bareke ve teala. Fatt khattab al qahar huwa alladhi qahara al jababira min utat khalqih bil ukubati wa qahara al khalq kulluhum bil maut. Khattab çfar thot këtu normal na sharon neve, nëse thejmë neve Allahu i mposht të gjithë. Është thot dikush po ja, i shohim kriminal pa vetëtorët unë nuk i bind Allahu te bareke ve teala. Shikoj çka thot khattabi, fatt qahar është ai i cili i mposht jababirat krimde min autat khalqih qarbalat akrisave te ti me çka bil aquba qto bil aquba mendosh kemish po na xirat allah ju alapost kafirin njella parizistent ndersan ket dunjo wa qahral khalq kulluhum bil maut ndersan ket dunjo in gampos kre kre allah te bareke ve tala me çka medteke që që që në poshtë Allahu gjithë kanë, vdeket andaj nuk ka ndër një kries që ka mundësi me i rezistu vdekes qoftë, aj, kush dhe qoftë andaj Allahu të bareke vëtala të të khattavi se emriti El Kahar do më dhanë zë nuk ka rezistenz dhe një ropë për para vdekes dhe cene ka shkujtë Allahu të bareke vëtala dërse kanë bërmin djetartë edhe shumë prej manave të qaharit disa brejtë të kanë dhanë prej emrit Allahu gjithë el Kahar Sa Allahu Gjellaluhu, për që imo, ka të këtu për robrit mërzia, piklime, sëmundje, shëtësime, vështisija, varfëri, fukaralët, e kështë mëra për i telasheve dhe nëgjyrave të ndryshme tjetës, kretë këto a ka mundësimi lërgunjeri, s'ka mundësi. Që më ka mundësi njeri ju jo e ka materialin, mirë po këhëri i Allahot, mbita ku ku shfaqët ku nukohi knashtë dhe shka mundi mi largu kta. Po zon poontanjetën dhe shka mundi mi largu nga vetja që sjam, do të thon, kapërë njerëzve të Zot, gjithë ai kanë dhe në fund, pra xhendja gjenjë, xhendes ti apo uh, juaj xhendes ti thot kur joskam. Në kuptimin se nuk jam i kënaqur me atë që ka, çka e zotnoi. Ana gazon dietarët, krej talaramanit të, të jetës, për evështijësive dhe rëndesave, të cilat si i ka kjo jet argumenton se Allahu xjelluallosh el qahar قادبا <تصفيق> نقيم الجوزيه ن بويزينه تي وكذلك القهار من اوصافه فالخلق فالخلق مقهورون بسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان قادبا نقيم جازينه بويزينتي فالله جل جلت هو القهار بريتسيه تي فالخلق مقهورون بسلطان كريت كريسات يان بوستر بسلطان czyli sultani Sultani odhezër përshemullë Allah u të varë kjojtale, kure ka tregu se Muhammed e sësillem do të fiton, që ka i ka thon? Ka thon, kush do që e nërvozon, apo e ban, e bon, dëgërdit shum, fitorën e Muhammed e sësillem, le të hipë në qilë dhe të akpu të fitorën. O shiko, e, pra, kërkesa Allah utë hipë një në qilë, që ka argumenton? Skollonsi në Komunsi Kurkush me emrin e Allahut te bareke ualla. Gjithashtu ka bërë një bankë jozie për asaj ti përmenon disa prej dobive të sadikanzërt dhe të tortë dhe mësimeve edukative nga ky emër. Një bankë jozie në emrin e Allahut te bareke ualla e përmend edhe një domethënie shumë interesante ku thotë emri Allahut te bareke ualla al-Qahar la ykunu illa wahida. E kjo është një domethënie shumë interesante. Thotë bankë jozie emri Allahu jallal Qahar që ka ardhur në Kur'an nuk realizohet postënia. Por kët aimën realisht në ekzistencë s'ka mundësi me pos 2. Për çelënd arsyje thotë ashtu. Illaukan ma'ahu kuf'un lahu fa in lam yaqharhu lam yakun qahiran al-itlaq. Sot, sikur Allahu të kishte pas dikën rival. Sikur të Allahu xheloa të kishte pas dikën rival. Kuf çka çka do të thonë surën E, ikhlas, kërkullu allahu ahad allahu samad, lemjelid vë lemjulet vë lemjekun lehu kufuen ahad, që ka dhe mund lemjekun kufuen s'ka dhe kush është i barabart në cilën do barazi që ka mundësime njëme me ishkue, në mundëm, precisive dhe emre të allot, as kush nuk është i barabart thotipën ka jimi, emre allahu të kahar së mundët me eksistu të dy për cilat të asyje sepse nëse eksistot një rival argumenton se nuk e kam posht nuk e kam posht Plotësisht, wa in qaharahu lemjekullahu kuf oen, e nëse më posht, atëher ajnë nuk është rival, ja Allahu të barëke wa ta'la, wa kanë lë qaharu wahiden, atëher mbejtët qahar vë të mpërnja. Pra, ideja i mën qajmë i ljozijet që përdojtë. Ska mundësi me egzistu, pra, zotrim i plot, i këti emri pos njënit kush ështaj, Allahu të barë e kjo e tala Argument, se me po me e gjistu vesh nja që si është bind i bje që nuk e ka realizu e imërin ka harë se që një anë i dhëtë, unë s'jam bind mirë po Allahu të barë e kjo e tala krejt i kanë nështru, anda i s'kam betë dikush që, dëmon, i reziston sotit të barë e kjo e tala anda i edhe kam betë, emri Allahu gjillu ala një, se për këtë mësimeve ka shumësime, do t'i përminin disa prej tëre që Emrova Emri Allahu Jellala film ish e ne port çe qanzi ditaret osh që në hakikatin e qahrit qahhar o jvetum Allahu te barake ve taala o jvetum Allahu te barake ve taala ndaj qab munsi askush me lviz diçka me realizu diçka me projektuar diçka pos me lejnë Allahu te bareke ve taala. Pra nuk ka as fizikën tonë, as shpirttonë tonë, as mendjen tonë diçka që lëviz, vetëm zot me lejnë Allahu te bareke ve taala. Andaj zoti unjela jelalu do von për i modështin e librit të tij, se në shfaqshar për shemb, ë nuk nuk i, i vorejnë atësa për ajete se Allahu unjela jelalu e tregon modështin e tina. Njëna prej modështive më të mloja në Kur'an Çeka përmend Allahu Gjallal në Kur'an e kanë thonë dietarët se është për argumente se Kur'ani është hak, kanë thonë se nuk kemi pa dikun dënim vras, në eksistencë, çka shumë i thonë dikujt, për shembull mos mubin. Rombat në dunjë, shumë i thonë dikujt, mos mubin. Apo për shembull, ti lejo të mos urrebelu. Se ekziston, që nëse ekziston frika e moris pushtetit. Ndërsa në Kur'an na e gjejmë çka, për shembull thot Allahu te bareke vetala, faman sha falyu min waman sha falyakfur. Kush doje let besojë, kush doje let bojë kufër. Por pra, Allahu i dha se kush doje let besojë në kët Kur'an, kush doje let mohoje. Po pra, kush doje let thojë që Kur'ani nuk ka hak. Kush doje mos ta besojë Allahu në kuptimin se çfar, nuk i diush. Dhe nuk mundot kurkush me të tonë ç'është tuje. Po sikush i cili nuk mundesh me dalë bi kontrolli. Por Allahu i dha se kush doje an këtunjo mos besojë. Çka ja ka për qëllim? Nuk e ka atë që është legjitime mos me më... pra, mos me më besu. Po është Çe nuk i ik Allahu xhelal xhelal, po çka dushman, çka dushko, çka dushmeno. Në ditë vjen dhe jep llogarin. Andaj Allahu te bareke ve teala shumbra ajze kur'an ora, thot njëherë për shembull, lejtja ata. Për shembull i thot Allahu te bareke ve teala pejgamberin sa sallem, fa'fu anhum, lejtja ata. Uh, Fasfah, boh, bash tolerant në kuptimin pritet edhe pak. Apo për shembull i ka thënë Allahu te bareke ve teala, uh, thua ju atre, uh, pritni edhe na po pritna. Kullë fëm të dhiru, fe inë në, fe inë një me akuminerë më të dhirinë. Thuaj, pra pavesim të arve, prit di, edhe unë po presë. Para më do dikush me të tonë dikuit prit ti. Pra, prit në qëta shka jetë u menuë, prit qëta shka jetë e mohuë, edhe unë po presë. Kjo argumenton dhe zesë se Kurani në qasin qëka e ka nda njështë dhe cile ashtë, që kjo është e vërtet. Po ti në se ta mërmenja, mësë me besu, mësë e beso. Sepse aj i cile set ia blirit i këtu me me me, me manovrua se sunihik ne vet prej detve i shkon Allahu subhanahu wa taala. Armada jikon për shemb surën al-an'am, tani më përmendom, konteksti i cili e tregon se Allahu gjeloja nuk i dal diçka prej prej pre, mposhtjes dhe qahrit. Fa Allahu te bareke wa taala wa huwa al-qahiru fawqa ibade. Shikon se në kontekst hor ke mër, dha Allahu është qahir mbi robërit e tij dhe dërgon të kërobrit kujdestar, hafadhatën. Hatta i dha gjëa ehad e kumul moutu, të wafet të huru suluna. Dhejnë sa kur t'i vjen dikujna e gjelli për mjamur shpirtin, ja marrin të dërguarit të tonë. Ua hum la ju fërritun dhe ata kur nuk ja huqin. Shiko, emri i allot kahir dhe kahar. Ku ka ardhë? Në kontekstin sa Allah kur fledikush, thotë, nëja kemi dërgu kujdestarin. Por njeriu kur flas lazer, Allahu i çon melek, "Naseh për me vdek, e mori spietin. Naseh për me elshu, elshoi." Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem kur zgjohej prej prej gjumit mëngjes, "Elhamdullillahi ellazi ahyani." E çka kjo shpreh ahyani? Çka do të më thon? Falëndërimi i takon Allahu, pra nderi më i madh, mirjoja më e madh, lavdi më i madh i takon Allahut i cili më ngjalli. Dhe kjo shpreh ahya ku koran. Ju shikoj pa jo, më thot, faktikisht në të njëjtën shprehje që ka, ka përdorur kur për e përkthejnë rinxhallin e qiyamet, të njëjtën e ka përdorur pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Për pejgamberin alajhi wasallam kur ishi juprit juumit e ka manifestuar besimin e Allahut në emrin Allahut El-Qahar, sa falenderoj o Allah që më mundove mu çuë. Pse? Se ka mundsi edhe mos me pasuandai i thoin vdekjes ende arabët, po edhe popëjt e tjerë, së është gjysma e vdekes, e gjumit. Gjumit e thonë njerëzit, është gjysma e vdekes pëse, nësë njeri nuk ka në ta asinë o vizje, po së frimaris së tina. Andaj që ka Allah u të bare kjo e tela, e ka siel ajetin, e, e, e, a, ajetin e, e gjumit dhe maris së shpiritrave nga ona me lacheve, duke e manifestu emrin e tina el, el kahar. Andaj, prej do bivit e sët i marrim nga ky, nga kjo e imër, është në ruar lezër, sa as kush nuk i deli prej kontrolit Allahu të barek e vetara, gjësen Allahu e menajon me pushtetin e tina apsolot dhe s'ka mundësia Allahu të përhanëve të ala mi hikë asin sen. Mësimi i ditë se nduët ta kemi parasysh në këtë kët kontekst, është se cilsia e kahërit zakonisht të kënjerëzit egziston me zhullun. Nëse thejmë i përshemull, në për shemull, poshtës, apo nga dhenjëjës, apo i cili i fiton të tjerët, zakonisht jashta emrit Allahut, nëse dikush orvatët me e morë këtë ilësi, zakonisht shumisët e rasteve ndodhë, pro të mbretrit, ndodhë shfar, ndodhë zullumi. Ando qikon në Puran, për që një mund për nga beri jonë sallallahu aleyhi ve sellem, kër është urdnu, se si me e trajtu begatin e tina, ja ka përmen Allahut që mëzbohët mëzbohët ka harë. Abdallahu te bareke ve teala ana sura od-duha wa amma eh, fa amma al-yatima fala taqhar kuraga barmeid Allahu te bareke ve teala od-duha eh, wa wal-layli iza sajai kuraga barmeid Allahu te bareke ve teala anu kemi gjej natyë yatima nu kemi gjej to humbur pastaj kemi uh, udhzuet kemi dhon kuran dhe iman atu nu kemi gjej tyë të për shembull fuqara dhe të kemi pasurue çai thot peigambëri ping, sallallah thot sai për kë tyë yatimit fala taqhar Shka dhe më fela khar, mos, më felat të kharë, mos ërvat më bita me më poshtë. Mos ërvat më bita me me tregu e cilësine kahrit. Pra mos ëmë mundot jata me, me, me, me ullë dhe me përçmue dhe mos ëmë mundot më po kahrë më bita. Pse? Por shka këse njeri ju nëse ërvatët me e shfaqë, këtë emër zakonisht e shfaqë me zullumë. Andë shiko për qemë me Kur'an. Surë el-A'rafë, Aytin için izate shtat se si Allahu xhetele xelan tregon per Firaunin. Firauni qedo mundon mutekber. Ima, aiçeli mundohet me me emposht me emposht tokon. Sot Allahu te barekeuta duke tregu se si funksionon truri sulumcharit, ka than Firauni se nu qatilu abnaahum wa nastahi nisaahum wa inna fawqahum qahirun. Firauni kur ka është atë rrugëndja me Musa alayhisalatu sallam në mbit e Israilit, po ka hië lufta, çka i ka thon se nuk këtël ibnahum. Këme i vras, kët bitë tërë. Dhe këme i lën gjallë gratë tërë. Çdo mundon bitë tërë dhe gratë tërë këme i lën gjallë. Pra, skëme i lën ato mundësi me pasushtar, ndërsa gratë tërë do i lënë të gjalla por çopëtore. Pastaj ka thon dhe ne mbi ta jemi qahirun. Dhe Firauni ka thon na jena qahir mbi ta. Çka ka pa shpëtim na imponosh na. Pra, Allahu jelle alai ka mposht e kam poshtë ata. Andaj djetarë kanë zje një mësim, se në besimtari, muslimani, zgudzon në me uqujt me këtë emër. Asë në qofë se e hekme, përshemot që kemi përmenjën regullin, qofë nëse e hekme elin. Se thamë regulli vlenë, se emërim me el, që është i shuar, vlenë për Allah, unë gje lëvala. Qofë të dhe supozojnë me e hek elin, sikur që ka thamë, o inna fokahum kahirun, përshemme Se, sepse nuk e gëziston kjo cilësi të robi pos me zullu dhe sa të Allah u gjelual e gëziston me me qëfar? me drejtësi me drejtësi dhe me, me ilmë andaj prejmsime që e kanë dirë djetartë është që njeri ju nuk gudzon dhe as me u orvat që ta merket ta merket cilësi andaj për që jemën muawije ibnul hakem e njëni prej shokve për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Kune ka përshkruajti pejgamberin për se pse ka përshkruajti Shigahati i sa i muslim. Ka thon thabi ebi huwa ummi. Kjo shprehja është e arabëve kur dojnë me me treguese dojnë të kan shumë. Kan thon për shembull qurban ndonjëherë me baba para ta. Pra në kuptimin gjithçka sakrifikoj për ta. Kur e ka përshkruajti pejgamberin për ton sallallahu alaihi wasallam Muawiya ibn al-Hakam ka thon thabi ebi huwa wa ummi. Ka thon pasha babën tëm do nën tëme kuptimin e sakrifikoj. Mara ejtu muallimen qablehu wala ba'dahu ahsan e ta'alimen minu qiko që e përshkumpa nga menin ton sallallahu a sellem thot muawje wallahi nuk kum pa mësuës para ti dhe pasti me dhenjet msimit më të bukur se sa muhameten sallallahu a sellem fe wallahi pasha Allahum ma keharani wala dharabeni wala shetemeni kjo është pra regulli dhe strumbullare i boshti, se si duhet mësusi, me, ms me përçue mësimin e ti. Shiko që ka thonë? Pasha Allahun, ma ke harani. Të e ka përdur kejfin, kësë harap, do njëherë, zëmënsojnë kafin me kejfin. E ka përçelim, ma ka harani. Ma ke harani wadha dharabeni. Nuk këm ka, pra, nuk këmë, sigur plot që vojnë, me më poshtje, bane, apo s'ka, apo mundot me të reguhe, pra, a, a, a, arrogante apo autoritet të parezistueshëm mbi ta. Po ka pas Peygamberi sa, raport me njerëzin në çuptimin, ka thonë, nuk um ka posht, nuk um ka godit dhe nuk um ka shoh. Fოთ Anas ibn Malik, në një tin kontekst, thotë ku shërbi pejgamberit ton Sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. Ne para ndommi shërbi pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam suwse të njerëzimit. Thotë ku shërbi pejgamberit ton Sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. 10 vjet njeriu Pra 10 dit me të luan me shërbimin e kujna, i shkon siklet, po palla mendoje me, ndoje, me i shërbije 10 vjet. Thot kurr nuk um ka thon. Për diçka që kam ka kërkuar me bë, e unse kum bë, pse se ke bë. Dha as për diçka që se kam bë, që ma kanë ndalue, e kam haruë diçka kam, e kam për çohmim si për gjërat e zot, sinë kuptimin e hallalit e haramit, apo ku fre dhe iman, po gjërat e zot ka kërkuar shko banë staf edhe mësta, ekso më rad, pra nuk ka ndonjë urdhën apo ndale që unë kom Komë neglijxu në ta, nuk këmë ka thonë kur pëse se bane, apo pëse e bane, e kështë më ra. Tha të nuk këmë gjejtë njëri mët edukativ dhe më përquës të mësimit mët, mët mirë si sa pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem. Mësimi radhës, mësimi të rejtë që ka nëzirim nga, nga kjo emër i Allahu të barë kjo të tëla, është se emër i Allahu Gjellual Al-Kahir në nënkuptohet dhe nëzirë nga kjo edhe të qenurit i Allahu Gjellualu mbi kri per Allahu o jiljalalu do t'amor me neve te imri Allahu jilwala el ali el mutaal aks mera do t'amor me na na le jeral te veçant se emri Allahu jilwala el qahar argumenton se Allahu jmbi kresat te ti tat Allahu te barake tu ala wa huwa el qahir fowqa ibade Allahu es qahir fowqa ibade mbi robretina do kjo es mendimi i sahabeve tabiineve tabi tabiineve do gjith e resurrit se at kanart pas pas tyre se Allahu jilala çendron Mbi Arsh me Qendrinë e Tijna i ndar për kërësa, te Tijna Allahu nuk ka nevojë për Arsh, por Arshi ka nevojë për Allahun Te Barekeu Teala dhe Arshi nuk e mban Allahun, pa Allahu Xhel Jalalu e mban Arshin e Tijna. Sot Allahu Te Barekeu Teala Arrahmanu alal Arshi Stawa Arrahmani, Allahu Xhel Jalalu mbi Arsh osh ngritur, mbi Arsh, mbi Arsh osh ngritur. Andaj prej emrave të cilat nën kuptojnë nga imel Qahar O është edhe sa ajo është mikriesa e Tetina, është mbi kriesat e Tetina dhe nuk ka mbi Allahu xhallaluhu diçka shkat që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi dhe wa selam, walaisa se fowqa kay shay dhe mbi ty jo zot, s'ka kur gjë. Kjo është mësimi që ne duhet ta kemi parasysh. Gjithashtu, prej emrave të sa të komperment dietarët, është edhe se emri prej dobive të emri Qahar, është anhu subhanahu huwa alladhi qahara al-khalq jamian, alam ara. Kjo është praktiksa më e holl duhet ni vëmendit shtume emri allahut qahhar ose allahu jlo imponoz njerzit në atë çka ata s'kan mundësi të rezistojnë prej tham te emri musawwir te pamja te emri, si emri el bari te formimi se apo njeri el khaliq dhe saimri el qahir allahu jlo ndonya e vendos ni një njeri me ni vend e s'ka mundësi me dal prej sajna qofta jo pozitiv qofta jo mendje qofta jo Uh, intelek, që ofta jo ilm, që ofta jo gjehel, që ofta jo ekshëmëra. Andaj, Abdullah i Mesudi kanë tonë, disa gjerë janë të kryjera, për tëre kanë tonë, sikur që është të kryjme kërimi edhe khulluki. Por shumë, khulluki, që ka të më tonë? Uh, karakteri, tabjati. Ka të disa tabjate, që është vendosën dhe në mëndronën. Më. Vetëm me vëshqisi, shumë të më oja dhe prapa i këthejet në ta. Andaj, por shumë, të gjë njërin uh, me karakter të formum, të cjellëshem, edukativ, s'ki mundë si me ndruë, dhe gje një tabijat të prisht, një tabijat shtremum, një tabijat dvrasht, s'ki mundë si me ndruë. A do e përshemën kanë thonë djetarët, emri allot e këhar, ojse i vendohet disa gjera prej tabijatave, prej ilmit, prej gjellit, pra, që mund të smunësh me bëhe të paralizumin me ecë, smunësh me bëhe gjahilin me ditë, dhe smunësh me bëhe dishtë për mësë me ditë, Pro, janë në gjera të satë, Allah u qëve me kahërin e ti, me pushtetin absolut të parëzistum tina, i ka vendohet njësa gjera dhe ato nuk ndryshohen. Ame për shumë njëzit e trashegojnë fjallën se ujku, pra, kimën nuk e ndronë. Qka e ka më përqëllit? Pro, adhepse kjo fjallë nuk është këtë në absolute, pra, ka rezerva, mirë po nga është marë, është marë në ata se ata e ka në pasin krimi në Allahot, ndryshimët t trolla, janë trolla duke pasur qëllim për shembull, nëse njeriu formohet me një me ni karakter. Andaj prëposhive se di kanë zer dietarët, ose Allahu te bareke tuala i vendos njerzit në karaktere dhe tabijate dhe formimin e çka kanë mundsi ato më dal, ato më dal për të dhe dëshmia është, dëshmia është ajo që ana e shofna funit, pensë, e për njerëzve. Dhe muslimi i fundit, muslimi pesë me radhë me këta e përfundojna, kanë thënë dietar se emri Allahu El-Qahar nën kupton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 Me jet pozit, më jem gjumul me pas pejgamberin me lau, me leoq, me leoq që apo njëri mir, hoja dietori, se nuk mund të ndodhuru, nga se nuk i plotson cilësit e të adhuruarit. Prej cilësive të adhuruarit, cilat janë, është me qenin pamposhtur. Dorsa Meleku është, postur, është, të bare shumë, ë, është i pamposhtur, është i pamposhtur. Pi Allahu te barekehu te ala. Apo më jemul. Djibrili është më i fortë se melekët e tjerë. Shembull, Djibrili është më i fortë sa melekët e tjerë. Pejgamberi, ai jam posht, jam posht vekë kanë posht ato ekshumurat. Njeri uan poshtut, mposhtut, edhe më shoq. Andai Enra Allahu tel qahar ose i vetmi i cili meriton atina, për çka, zistu, të i bindën njerëzit atinë, por çka? S'është i pafazështushur. Edhe thot Allahu te bareke ve taala, huwa alladhi yujiru wa la yujaru alayh. Ësht Allahu i cili e mbron kandoje dhe kur kush mund të më mbrojë për Allahu te bareke ve taala. Dhe kta e jenë vizer, për shembull, Yusufi alayhi salatu salam. Kur ju ka bot davet, atyre dy shokëve në burg çai ka pas, kur ju ka kur ju ja ka shpjeguar tauhidin i badetin, se i takon vëtëm Allahu gjillu ala, i mani, se nuk gudzon më një losë me diçka tjetër, përveç se në atë që ka, ka kërku Allahu të barek i vëtala, që cilin e mërtë Allahu të ja ka përmenjë? Sa ta e mën ku? Në gjiptë. Në gjiptë, sa zotë të ka pas? Të adhuruar. Plotë, plotë zotë të adhuruar. Kërja ka përmenjë se nuk meriton madhuru përveç Allahu, لو كان مرتون ماضروا بروح الله تبارك وتعالى شكا برمن وكبرم من الله جل وعلا القهار فتد الله تبارك وتعالى سوره يوسف اي 39 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ان الله الواحد القهار شكو قاضا اودي شوكتمه تبرغوت ارباب متفرقون ازوطه تشبرنار شكو صوتات بلوت زوطه كان باس A janë këto zotat të shpërndar, më të kajrit, apo Allahu? Nuk është mjaftu me kaxhë. Pas ta i ka përmen dhejmërat Allahu Gjellual, që argumendojnë se Allahu meriton të adhërot, ka thonë, El Wahid. Ajo është një. Pro, si është Allahu një, si si të ti, së shkërkush. Vetëma i ka. Dhe pas e ka thonë, El Kahar. El Kahar. Pro, pse, pse meriton Allahu mu, mu adhëruë? Qopsuhet Allahu Xhele Xhelalu kur themi neve apo kur parashtoi njerzit pyetje. Për shembull, pse Allahu u xhena e përmendom? Ne e përmendom ku javobin se nëse thot dikush, na Allahu Xhelala na, na ka kriju për adhuru, nëse do të adhuruar. Nëse thot dikush, pa ka nevojë të mu adhuruar, na themi jo. Po na kemi nevojë të adhurojmë ata, pse? Sepse sa i është i pamposhtur. Po tini ditë pinitë patjetër që mu balavaçume forcën e tina. Në kët rast Ski qare, vetëm se me, me ju bindë Allahu të bare kjo e tala Andar shiko Jusufi a.s. Kur ja ka prezentu dhe u ka ofru e ibadetin e pastor La ilaha illallah, dy shokve ti të burgun Ja u ka përmenë Allahun me të të në të nësi el wahid dhe el kahar Pse u ka në nevojsh me këtu kahar Nga se Egypti ka posë mbretrin e fort Më pueskë po, ai ka qenë jesu i alayhisalatu selam ka thonë këmbëtritës në ju për shemb ju bindeni këti në këmpostë këmpostë ja është bosht ndersa mbretria allah xhëlaluhu nuk ka postë kjo ka vlerë shumë për imësinë mëse ne do të mjaftohemi me kaç andaj në përgjithësi ky është emri allah te barekute ala el qahar kush dëshiron mund të muket dhe të thirrëve dhe shpjegime të ulemave el usmi allah te barekute ala se allah xhëlaluhu na banë robta atina ti ti në shtron me lutjen tonë ndash problem Allahu te bare ke taala elusmi Allahu dhe el-Jelal dhe el-Tobarake ve taala pasojë jemi në praktikë ramazanit Allahu xhuxhat na mundson me hina ramazan مشان دات ميمونه لوسي الله تبارك وتعالى جل الله وجل المسلمي هاب جميعات لوسي الله سبحانه وتعالى جزاوتي وجل جل الله ومسلمان كودشان الله تدهمان يتيمات المسلمان الله تيمبولان فقراتكمرد الله تي پاسورون ظالمچارن دل ميدवेत دي تشپرتالون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين